Do jua falënderojmë, po i takojmë vetëm Allahut Tevare Kyota'ala. Do Them Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndoshta salavatet e mira të Zotit Xhejel Xjelaluh të zgjidha të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi Ali Salatu Wassalam. Pastaj mbi shokët ti e tij, besnikë mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të, ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët që të, të ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, xhamilet e nderuara të, të pranishëm, do të ndajmë disa çaste para hutbesës së xumës, çuç fletojmë diçka nga libri i Zotit nga soneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si vazdimësi e sërish dhe e ciklit të cilin e kemi filluar duke fol në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë të shkurtë mbi proceset dhe e zhvillimit e ditës së xhikimit. Do të vazhdojmë leyni Allahu xhele xhalaluhu, jet përmendme edhe një proces, i cili vijon pas asajtë që ne kemi përmendur për pritjes së gjatë në ditën e Kiametit. Nuk ka dyshim se Allahu xhele xhalaluhu të gjitha këto zhvillime, dhe të gjitha këto kalesa dhe vendstacione të cilat i ban Zoti i Onë xhele xhalaluhu ai ka urrësi të shumta në to dhe çdo send Allahu xhele xhalaluhu e cakton dhe ja përcakton masën dhe kohën me një ursi të cilën ndo njëher e kapim e ndo njëher nuk e kapim prej zhvillimeve të cilat do të ndodhin gjatë pritis e ditë logarijës ditën e gjikimit është ajo të cilën e ka përmenjë zoti jon të barik e vëtjara në Kur'an dhe ajo është ajeti zoti gjellegjelluhu vë i dhe suhë u funu shirat ka thënë Allahu të barik e vëtjara dhe kur fletu shkat dhe kur regjistrat do të shpërndahen suhuf i thoin regjistrit apo i thoin fletave e këto fleta janë vende ku janë shënuar evidencia e çdo vepre të birit të adenit qysh nga lindja e tij e deri në vdekjen e tij andaj do të flas më shkurtimisht dhe në mënyrë të përgjithshme se qëfar ka të baj me marjan e librit të njerijut dite në gjikimit të ndëruar gjë më të li Allahu të vare kjove të ala ka shumë forma më të cilat ka mundësi nere me na me na bind se ne jemi qatëta të cilat kemi vepruhe pra Allahu gjele gjelelu hu ka mundësi në dite në gjikimit mi u than besimtarve ju janin në gjennet ba mirzve mi shpërbli e keqë bërësit me i dënu dhe askush kërgjason i thot. Allahu Gjellë Gjellalu është malik i jo u middin, gjikaz ditën e gjikimit dhe askush s'ka mundësia ti me akthi fjallën. Nga, nga sa e është fuqia absolute, por se Zotë i unë të bare kjo vë tjalla me drejtsin e ti, me dashurin që ka ka për drejtsin, që shka thonë për nga mberi alai salatu e selam, Nuk ka dikush që mësë shumë t'jë edon justifikimin Edhe arsujetimin Edhe drejtsi e ndaj kriesave Se sa Allahu gjellegjelluhu Pro neve sa do që t'bohemi të drejt S'kemi mundësi kur me emri atë nivel Të cilin Allahu gjellegjelluhu edon Andaj edhe Allahu të bare kjovë të ala Neve në toleron në shumë gjëra Se s'kemi mundësi me emri atë shka zoti jonë të bare kjovë të ala Ka mundëci ajme e bo prej drejtsijës Andaj Për hapja e fletush ka dhe Dhe registrimi këtër e gjërave Osh prej drejtsijës Allahu te bareke vë te ala Ka dhenë Allahu te bareke vë te ala Në surën el-isra Wa kulle insanin Elzemnahu Ta irahu Fi onokih Wa nukhërijuhu Lahu jowmel qiyamati Kitabën jelqahu men shura Sadak Allahu l-Azim Thad Allahu Jelle Jelalu hu në surën al-Isra Wa kulle insanin al-zemna Gjdo njeri ju Ja kemi lidh Ta irahu fi onokih Ja kemi lidh fletën në qaf Allahu Jelle Jelalu thad Neve gjdo njeri ju Në qafën e ti ja kemi lidh Registri dhe nxjegu lehu joum alqiyamah do tja nxjerrni atë me lexhu ditën e kiametit dhe do tja japna porpara me nshura te te shtrir Allahu xhela ja hap librin e njeriut qe ta lexon kan veprën e vet ne tecilin ai esht roli krijesori çdo kush prej neve kur ta lexon librin e vet Ti e ki rolin kryesor aty Të tjerët janë rolet dytësore Ti e i pari aty Gjdo kush për veti është i pari Porse kur ta kish rolin kryesor është rezik Nga se o fiton shumë A hub shumë Dhe njeri ju Kure din se do t'a ledzon Zdërresht të ti Baat më i vëmendëshëm Baat më i kujdeshëm I qelë më shumë sit I hapë më shumë vesht Kujdesat më shumë për gjuhën e tij kës time radh. Andaj dha Allahu te bareke ve teala yelqahu manshura ejint hapur. Ja hap Allahu te bareke ve teala. Gjërajofto Gjith, fadallahu te bareke ve teala duke prezantuar hapjen e përgjithshme para se me ia dhon çdo kujna detaj librin e tij dhe fletushkën e tij. Fadallahu te bareke ve teala wa wudha alkitab. Dhe vendosët libri Kanë thonë dyjetarët Allahu gjellohane qenë libri në ti Dhe pastaj qdo kujtja jep libri Me legzue dvetin Në mënirë që të përputhët Ajo qka e ka shkryt Allahu Me gjdo shkrym qka njëri ju e merve qe veq Dhe për mos dishu e se atje po shkryun diqka E që ty se ke bo Allahu thët legzëje vetë E do të shokëmi se edhe masi ta ledzoje njëriju ka me dishu Nga se nëse dikush e merë librën dhe Zotin Arrujt A ti gjenë diçka shka zdo me gjet Ka me filue me bo manovra dhe me gjet hile për ta mohue Por Allahu do t'i sjelë të gjithë dëshmitar Të gjithë dëshmitar do t'i sjelë vetëm ja vërtetue njërijut dhe robit të ti Se ti e ke bakit vepër Ande Allahu Gjelle Gjellalu hu Thad në Kur'an, në surën e dhe kef Wawudhi al kitabu Fetar al mujrimine Mushfikine Mimma fihi Dhe ditën kër vendosët Libri Do të shihësh kriminellet Mushfikine Janë të shtetsuar Të friksuar dhe të trembur Mimma fihi Qka kohë atë Ora jeri u nesdel, zoti na ruit me veprat kçija. Në llogari do të tutet çka do ti nxjerrë të mba. Basadat Allahu xhele xhelaluhu, wiquluna ya ja, waylatana. Edo të thon njerzit oh mjerët na. Edo të thojnë keçbërsin në mënyrë të veçantë, mjerët na. Kadan Allahu xhele xhelaluhu thonata ma li hadha alkitab. Çka është ky libër? qka është ki libër të cilën e karujt Allahu Tebare Kjovët e Ala la ju gadi rusahiraten u Allah kebiraten illa ahsaha se pas kalan asnit vogël e asnit madhe vetëm se pas ka shkrujt me përkufizim të, të përpikt kjo është prezentimi i përgjithshëm i librave apo i librit të të Zotit Tebare Kjovët e Ala e pas taj Postoj Allahu Tebare Kjovët Eala i a jepë gjdëkuina librin në mënyrë të veçanë. I a jepë si cilit librin e veçanë. Parasë e mi a dhonë Allahu Gjelalu librin gjdëkuina të veçanë. Allahu Tebare Kjovët Eala ka përmenë sa aji cilje ka shkryit ketë libr, ka qenë shumë besnik dhe shumë precizë. Ka thënë Allahu Tebare Kjovët Eala ki te e benë kiram e në ketibin ata shka shkruin veprat e robit janë kiram, janë ndershëm që do me thonë ndershëm nuk të shkruin pa e bo dhe nuk të ashton dhe nuk të pakson që ka të bajsht të shkruin dërsa në surën kaf ka thënë Allahu të bare kjo e të ala a i cili shkruin ja ka shtu edhe një cilëci ka thënë Allahu gjelë gjelë luhu Ma jel fidhumin kohlin Illa ledeji Rakibun atid Ka thënë adohu Gjellet Gjellelu Nuk e lëshën një fjallë robi Vetën se pranë vetës e ka një Një përcjellës Ta ajeti tjetër ka thënë Indarshëm E ma amanetin Nuk ta shton Ajo është me leku i Zotë Gjellet Gjellelu Në këtë ajet tjetër ka thënë Të përcjellë Që do me thënë se nuk i ik A është indarshëm Nuk i i këti atina, dhe ka thënë Allahu Gjelluala, atid shumë precizë. Mos, mos me ndo se mund është me po punë që mi angatru ati lapsinë. Edhe nëse senal veprën, 24 orë. 24 orë nëse veprën, a i shkrunë, ja ka thënë Allahu kudretinë. Andaj, fillimisht ta dim se, a i cile ka shkujtë këtë liver, është me leku i zoti Gjellualu Gjellu. hu për të cilin me lek, kur të ledzon kriminelli dhe zulumqari, do të afilon me e vendos në dilem, mos ka shkujt dishka tepër. E allohu gjellohale do t'i e për dëshmi tjera, këti njeri u t'i cili zbindët, se kjo e shkryuara është vepra e tina. A ne ka thënë allohu gjellohu, kiramen këti bin, janë të ndërshëm shkryuësit tonë. Janë të ndërshëm shkryuësit tonë. Sa i përketë marjes e livrave në mënyrë të detaljë, gjdo kushë livrin e vetë. Në Kur'an, ka arë në përgjithsi marja livrit në di forma. Forma e marjes e livrit nga ana e djath, dhe forma e marjes e livrit nga ana e majtë. Dhe ka arë një ajetë ku Allah u gjele gjelelu e ka përmeni marjin e livrit nga ana e pasme, nga ana e shpinës. Por se djetarët e kanë komentu se marja e livrit nga ana e përpasme, nga ana e shpinës është ky i cili vjen libra nga ana e majtë. Porse ky është i lidhur dhe është ai i cili e ka vendos librin e Zotit në këtë dunjë nga ana e pasme, andaj edhe kështu do ta merr nga ana e pasme. Ndërsa në esenc janë marrë të librave dy forma, e majta dhe e djathta. E majta për të qitë Edhe djatha për të mirë. Ka than Allahu te bareku ve jo, teala në surën Al-Haqqa. Fa Zoti ion te bareku ve jo, teala. Wel-melaku ala arja'ha. Wihmil arsha rabbika jou فوقهم يومئذ ثمانيه. Në ditën e gjykimit, melekët e Zotit janë në, në qoshet e arshit e Zotit Xhel Xhelalu e për qëllin me vëmendje situatën pasë të ka dhën Allahu u gjellu ala wa jahmilu arshë rabbi ke jau fauqahum jau me idhin themani dhe arshin e zotit tanat të dit e majnë të të melek të dhe Allahu u gjellu aluhu jau me idhin të rradun qatë dit gjithë shka dhe lën pah gjithë shka dhe lën pah ka dhën Allahu u gjellu aluhu la tëkhe minkum khafie asë një sekret Zë mbetët se kretë Kretë dalin pa është ditë shumë e fështirë me dalë gjithë shka në pa Gjdo e fëshehtë Gjdo e mbyllët Gjdo e mbulume E gjithë shka dalin pa Pasetët Allah u gjellëvala Fë emme men uti e kitabë hu biemini Saj përket Ati i cili Emer librën nga edhja theti Nësurën haqqa, Allahue ka fillu me na kalzue marrën e livrit të njeriut të mirë Ka fillu nga e djathëta Dërsa zakonishtë Allahue fillon nga atatë të cilët janë nga ana tjetër E pastaj vindë mirë Nësurë e haqqa ka arë njerë i djathëti pastaj i majti Dhe në Kur'an s'ka arë asësi Në Kur'an nuk arë asësi S'ka arë ta mush me qështu Për ka arë me, me qëllimë Në surë e hakka ka arri djathëti pastaj i majti. Kanë thonë djetarët, përshkak se surja filonë me trembje dhe me përshkrymin e friksimeve ditës gjykimit. Përshkak mësmi lëvi zemra e besimtarit dhe me dalë pivenit, masi ka përmenë kitë gjartë e kiametit, ka thonë qepit e ti pëja nista. Ka dalë që të coju. Andaj Allah uja ka nistë nga besimtari, pastaj ja e ka përmenë pa besimtarin. Ka thonë Allah ujqin lëvara sa i përketa ti cili e merë librin nga e djasta e ti e djasta është në gjuën e Kur'anit bereqeti ne i thoj me djast dërsa në gjuën arabe jemin anjeminihi jemin do me dhanë bereqet andaj a i cili e merë nga e djasta është i bereqetëshem i begatëshem fe dhe Allahu gjeli gjelalu hu fe jekulu ha Ha umu këra u kitëbje dhe sendin e par kër e mërë livrën kënjëri nga ana e dhjath që ka thot nuk e më shef nuk tutët nuk trembët qakon ta por thot ha umu këra u kitëbje dhe ka arshpreja shumë e quditshme në Kur'an se këjë cili e mërë livrën nga ana e dhjath do me e prezentu këtë dunjaja me jaledzue ha umu këra u kështu ka arë ha umu këra u Ja, nërënë, kejtë le dhënë, kjo sigurie madhe A me i besimtari cilë është i dhe oqë Dhe ditë që a konë regjistër aty Se nuk i ka shkrujt veprat e cilat ka muncimu të tërpru prej tëre Ka muncimu marru prej tëre A i dhët ha u mu kra u ki të bje Ja, le dhënë, librën teme Por jo shtë dëkush ka muncime vohë këta Dhe shtë dëkush e divet vetën e vetë nga se aty nuk do të shkruhet veç publikja, do shkruhet edhe edhe sekretit. E në sekret jo çdo kush ta hau mo krau, ja Lejaner. Jo çdo kush atë më sheftën më në lut më e kallzuar. E ky njeri, ky njeri është diçka i veçantë. Andaj thot hau mo krau kitabia. Pastaj thot inni vanantu anni molaqin hisabia. Una kam basu se do të atakoj logarim. Kjo e dyta e ka ndrejst përën. Kjo e dyta e ka ndrejst përën. Pra librin ja ka bo friga e marjes logari dhe ja ka shkryt librin që një dit me e ledzu haptazi. Njerëzve sot mi ju thonë a i nxernat deftesat haptazi ju vjen mare. Shumë për të në me thot leje këtë mua abet s'min nxernat ma 20 vjetë dhe mi thonë a i nxërë mi dëftesat haptazi jo, jo, po me ti thonë krejt haptazi me ti nxërë jo notat e shkollës po me të nxërë dhe atë kur ti e konë mrenan, katërmure së të ka pa kur kush kjo është frigë e madhe anëdoj besimtari dhe vëtë shumë cka thotë inni, ka dalë pak une e ku mbesu e logarim anëdoj me besu logarim me bindje është ditë qka tjetër prej besimit me fjal Me erujt vetën kër i e vetë është ditë qka tjetër prej asoj qka njerëzit prej të ndojë Pasaj thotë Allahu gjelli gjelaluhu Fe hu e fi e ishetin radhje Aj do të ketë jetën e mirë Do të jetë razi me jetën e vetë Kanë dhënë djetarët Do të merë gjithë qka të shka do Dhe qka si ka shku menja me dashtë Se dashurit janë diloje Njeriu smunit me dash diçka, para pas por. Pa. Apo, a mund të s'ti me dash, një lloj të parfumin, të shtëpisë, të bukurive të ndryshme të kësaj vote, s'ta ka pashini korr, se vetë dju korrsun e dha ata. Dushmë pak më pak i saj për me dash. Allahu jelle wala al-jannati dhat, fa huwa fi 'ishatin radiya. Ai është razim me këçka jap nana, është i shetin, ra, josh, razime, na, knast. Por sa na për këta nuk do të folë nëse kjo është punë e gjennetit Na e na vetëm te marja e fletushkës Marja e librit të cilin do të aledzon në besimtari Pas taj, Allahu gjelëgjelalu e përmen Ata i cili e merë librin nga anë e majt Zotin Arut Tëtë Allahu të barekja vë të ala O emma men uti e kitabahu bishimelihi Saj përket ati i cili e merë librin nga e majtë e ti Allahu mështë në pofën e morën librën nga këhën Thët Allahu gjele gjelelu Fejekull dhe thët Ja lejteni lem u te kitabje Oj mjeri une Mështë ma kishin dha në librën Zakonisht keqbërësit Njerëzit të cilët i shkelin urdhat Shpunojnë Ska bo kur gjon një jetën e vetë Ajë të parën e ka qëta Mështë ma kishin dha në librën Kini pakur shpërndahën dheftesa të shkoll është mjerim dit e fundit për ata i cili shefa tyti qka të shka si ba të qefi edhe se ndi par, i parë qka ishko në menë fajët i kam si susi a po si kam susi fajët ti ki fajët a i ke arru e 300 dit a i ke arru në në muj a i ke arrua po edhe shumë njerës në ti arrujnë atje a në shikon dhe oh, u qishë në trekon neve a i nuk shikon se kaka arky Kë e keqe Thotë ja lejteni lem u të kitabje O i mjeri unë mështë më kishin dhonë dëftesën Pa ajo dhëtë dëftonë ata që a kebo të ti Ajo dhëtë të regonë ata që a kebo të ti pas të i thotë Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në gjunë e ti U a lem edri ma hisabje I mjeri unë mështë të kshadit qka allokaria Falë mështë të kshadit qka allokaria Thotë Allahu Gjellu ala Ja lejtë ha kanë til kadhje Thot oj i mjeri une Që kjo vdekje që ka loj Mës të më kishqu hiq Kur e mërë dëftesën Dhe librin e zoti që ka e ka shkryt Në jetën e ti Që ka thot Kur në i morë shpirtin Allahu Pse ma mirë hiq mës të kishq në gjall Që aty mirë kem Hiq kem tu në gjall Por jo Allahu të bare kjo vëtële thot në jonë ti ma أغnana ni maliya, sonban dobi pasuria. S'ka rishfet. Nuk i kit ti ato, ato avokatat që ka i një, as ato inspektorat që ka i, i një. As ato tenderat që ti mundohesh të bën me tyre me la dhe nd mundohimi në këtë botë me me përbiru apo me drejtësi apo drejtësi. Allahu thot, tani s'ka më. Ma أغnana ni maliya, sonban dobi pasuria. Somando pipa pasuria. Dhe edhe është pasuria, thot Allahu جل وعلا. Alek anni sultania, je. sultania shkoj. Skam sultan mo, sjam krijetar këtu. Nuk jam këtu as krijetar, as me pozitë, as një post nuk e kam këtu. Ktu jam një rob i Zotit që ka telexhue librin, çka ja ka shkruajtur Allahu te bare këtu te ala. Andaj me kujdes ë senderuar xhamatli ta marr me kët kët çështje. Mos shkruajmë diçka qka së në ledzojnë atje. Mos shkrujmë diçka, qka na vjenë mare me ledzojnë atje. Allah u nga mund cofët që mos me shkrujt këtë libur, diçka qka na vjenë mare me ledzojnë. Andë këtë janë dë kategoritë të njerëzët të cilët, Allahu i gjele gjelaluhu i banë me, me i marë librat. E pas taj në surën Isra, thëtë Allahu i gjele gjelaluhu duke i thënë në robit, i këra kitabëk. E tash, Lëgjoj e vetë librën Lëgjoj e vetë librën Lëgjoj e vetë akuzën Lëgjoj e vetë veprën Dhe lëgjoj e vetë që ka të pritë Ketë vetë Ikra kitabe Dhe thotë Allah u gjellu ala Ua Wa kefa Dhe mjahton Që ti sot vetë mukon Hasibe Mukon logaritës Por jo ketë kanë mukon të knastë Kanë me dalë disa njerës kanë me dhonë Jo, këtu shkru nga bimë A ka mundësit në ditë gjikimit me dhonë diku shkru nga bim? Plot! Për nga mërë A.S. thotë, kur dalmi ditë në gjikimit, popli nuhit thotë, se njof në nuhin. Kusha nuhin? Allahu gjellu ala e bjenë ummetin e Muhammetit A.S. dëshmi, thotë, au kanë nuhit e ta, dhe i bjenë poplit pas ti, për me dëshmu e. Andajtë të dhahu gjellu ala, unë dhur kejfe këdhe ke buë, shiri që i shporejnë edhe ditë gjikimit bunot me rejt njëriju andaj një kategorie madhe njërzve kur ta shofin se në liber ka të shkrume shumësend e qka ati nuk i përstatë të në thotë këtu ka gabime Allahu u gjelemane me drejcine ti thotë s'ka problemë s'jelëmi dëshmitar të tjerë a i thotë sështë kjo e sakt nuk është e sakt këtu ka manipulime në të shkruar atër Allahu Gjellu Gjellu u gjele gjelelu u thotë regullë Ata rëshu i ti Dhe i thotë Allahu gjellohana gjymëtirve të njeriut Fall një ju A i kini baç të puna jo ja? Thotë Allahu gjellohalu hu Fall një ju a i kini baç të dajo ja? Jam bylloha u gojen Fall gjua organi Fall dora lëkura Fall kam ba thotë Po jam kam Po e kum shkel Po e kum ba Po e kum prek Po Atar, e kum mord Ata rëthot njeri ju qishë po dëshmoni këndër neve. Ata thoin, anë të kanë Allahun ledhi, anë të ka kulleshej. Në ka dhanë mundësi Allahun me fol, a i cili ka dhanë mundësi me fol, zdo se nditë. Tëri të ashtë të folëshe, të ashtë na folëmi. Ata rëmbyllët regjistri. Ska më dëshmi. Nga se dëshmonë në kura e ti, dora e ti, ki thotë se këmë bërë, ki thotë e këmë prekë. A i thotë së këmë shkelë, ka më thotë, e kështë nëmerar Andaj, Zotë i unë jo të barek e vëtjala ish përnda në regjistrat që të gjdëkusht të adinë se atë ditë të realizohet fjale e Zotë i Gjellë Gjellëluhu la dhull me liom sot s'ka zullum s'ka pa dreci gjdëkusht e merë veprën e vetë në e lusë për i Zotë i unë të barek e vëtjala që Allah u të në mundësën me mërë libri nga anë e djathë e të narunë Allah u Gjellëla mësë në mër Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu o gele el jlaluhu, la munsonse në jetën e kësaj bote, ta mbushë me regjistrin me vepra të mira, vetë na ishin Allahu veprat e tqia dhe mos na turpron në këtë dunjalë në botën tjetër. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu o gele el jlaluhu, veprat e mira Allahu t i ban qabul, veprat e liga Allahu t na ishyen. E qulu qouli hadha ve astaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu, inne huvel gafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil